لا تسل عن ناس بي سل بطايا القتبي عن قصور لم تزل <تصفيق> بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وميسيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واحده لا شريك له واشهد ان محمدا نبو هو رسول صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومتبعيه باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا اهل الدين امنوا بتق الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وجراسه زالاه pomoc govorimo o uzrocima povodima razlozima skretanja sa pravog puta. Govoriti o ovoj temi može se sa neka tri aspekta govoriti. A to je sa nivoa ljudskog čovečanstva uopšteno kao prvi, prvi vid govora o ovoj temi. Drugi koji je niži, a to je na nivou Uh, islamskog umeta, društvene zajednice muslimanske, džemata muslimana i treći nivo, a to je na nivo pojedinaca. Znači, to su ta neka tri aspekta sa koji se može posmatrati ovo pitanje razloga zbog kojih ljudi odlazi na stranputicu, ne budu upućeni, ne budu na ispravno akidi, budu na dalaletu ili budu na kufru, na širku. Što se tiče ovog trećeg, uglavnom znači sa ova sve tri aspekta ili sa sve tri nova učenjaci kada o ovoj temi ili predavanja koja su držana na ovu temu su uh, baš prilaze na ovaj način. Pa kada se sakupi i analizira njihov pristup ovoj tematici uh, možemo naći da su ovako pristupali. Pa oni koji su govorili sa, sa uh, nivoa, stepena, pojedinaca šta je razlog stranputice pojedinaca pojedinačno što se vraća po na, osob, na svakog pojedinca nevezano, bio umetu ili bio van umeta i tome slično pa su neki od učenjaka govorili o toj temi pa su navodili naravno sve, sve vraćajući na širijaske argumente kroz Ana i Suneta pa su govorili jel o tome između ostale znači ja ću navesti te neke razlike o kojima su oni govorili da meni večeras nije namira da govorim sa tog aspekta, znači e, o, o uzrocima skretanja sa pravog puta sa, sa strane pojedinca. Znači nije namira da govorim o tome, a učenjaci su o tome govorili, pa su navode da je jedan od osnovni razloga zašto ljudi e, ustrojavaju, bivaju na stramputici, na dalaleti, na kufru, na širku. Prvi razlog koji su navodili neki od, od učenjaka to je kada je hobso nefs, a to je, kaže, a to je Uh, pokvarna ljudska priroda zlo u prirodi ljudskoj na kojoj je stvoren čovjek pa su navode šerijski argumente za, za to između ostalo quranski ajat walau alama allahu fihim khayran la asma'hum walau asmahu latawallu wa hum allah jalla shanu uh, zna da ima unima khayra u ljudima, na orgori od ljudima kaže učinio bi da oni čuju šta da čuju, da čuju istinu odnosno da razumiju da dođe istina do njihovog srca znači oni mogu čuti ali nije ušlo u njihovo srce kaže a kada bi i omogućio da čuju znači ovo drugo čujenje, misli se to da dođe do njih haber vijest o haku, o istinu o Kur'anu, o Allahu Đelešanu Kaže, leta'uollahu ahumu oridun. Oni bi se okrenuli i ostavili bi istine i haqa. Znači, ne bi prihvatili. Pa kaže, ovaj ajet u stvari govori e, zato što u takvim osobama nema hajra, njima ne koristi slušanje i dolazak istine do njih. I to imamo u praksi. Koliko je ljudi do kojih dođe istina, čuovije vidije znaju za poslanstvo znaju za uh, posljednju knjigu koja je objavljena Muhammedu sallallahu alajhi wasallam međutim ne vide je kao istinu što mi imamo u, u, u, u znači uh, u kontekstu sa ljudima oko nas mi to vidimo kod tih ljudi možeš mu govoriti koliko hoćeš pojašnjavati koliko hoćeš Njegovo srce to ne vidi ne razumije, kao da ima prepreka između njega istini. Između ostalog, da će učenjaci navodi da je razlog tome, nefs", da taka, tako čovjek bude stvoren na tome, takav je stvoren, pokvarena priroda ljuska, da je poput šeitana koji su odbili istinu i hak. I onda uz to navodili su i drugi argumente i drugi dokaze, za ovu skupinu ljudi koji odbija na takav način istinu. Čak na ovu del jedan od, od, od šehova navio jednu, jedna, jednu priču od Muse Alihissalam kada je razgovarao sa Allahom mada kada se analizira sedne te priče ona je izmišljena, nije vrlo dosta može biti od, od Israilijata kaže kada je uh, Mus Alihissalam razgovarao sa Allahom Đelešanovom rekao mi gospodaru moj uh, zašto se stvorio određene ljude koje ćeš staviti u dženet, a određene koje ćeš u vatru staviti. Šta je razlog? Pa ovih ovaj si učinili dženetlijama, a ovih ovaj je razlog džehenemlijama, sa onicima vatre. Pa kaže, njemu, njemu je odgovore Allah dželšanu, kaže, ovo Musa, kaže, posiji šećernu trsku. Pa je on uradio. Pa kada je narasla, rekao Musa, uberi, uberi je. Pa je Musa to uradio i posjekao je. I ostale ono dole, ovaj korijenje ono, što izađe malo iznad, iznad zemlje i ono korijenje. Pa kad je završio, završio kaženje malačanu, Musa što nisi, ubrao, ubrao i to dole. Pa kaže, gospodaru moj, kaže, zato što nema fajde od toga, ne valja. Pa kaže, tako i ja. Stvorio sam ljude, u kojima nema nikakvog hajra i nikakve fajdeje i oni su samo za djehenema. Iako je to nije potvrđeno u vrijedostnim predajama ova priča, ona ima smisla. Ima smisla u kontekstu ovog da su neki ljudi stvoreni Allahovim kaderom da budu na dalaletu na kufru. A on to ne znaju. Oni ne znaju, niko od nas ne zna na čemu je zašto je stvoren ali znamo šta trebamo slušati i šta trebamo slijediti. Čemu se trebamo povinovati. O sljedećih stvari koje učenjac spominju što se tiče pojedinačnog skretanja sa pravog puta je između ostalog i itibaudheva, slijedženje strasti. I ovo je jedna od najopasnijih stvari i jedna od najgori stvari kod, kod, koja je u čovjeku prirodi. Da čovjek zbog strasti, zbog oholosti, zbog kibura Odbija hap istinu. Imamo oni koji odbijaju hap istinu u osnovi, ne prihvataju islam i ono sa čim je došao u osnovu, u osnovi kao što je bila budžehli. Koji je priznao i rekao da je Muhammed zna, da je Muhammed govori istinu. Ali oni iz drugog dijela plemena koji ima svoje porijeklo, ima svoje fadlove, fadilete i tako dalje, pa to ne prihvataju. Iz Kibura je to odbio. A imamo one koji su unutar umeta. Prihvati uopštenu istinu, a onda zbog oholosti ne prihvata određene propise. Zato što dođe određeni ljudi, određeni skupina prema, on, prema kojima on ima netrpeljivosti. I tako u, u, u sklopu ovog razloga možemo navoditi mnogo primjera i mnogo šarijeske argumentate. Ovdje mi je samo cilj da navedem Uh, nadavedem to što su učinjaci govorili treću stvar koju se navodila a to je karifaragul katil slobodno vrijeme koje je ubitačno zaista je veliki problem kod mnogih ljudi slobodno vrijeme koje imaju i to slobodno vrijeme uh, uh, da im povoda i prostora da mogu da skrenu na ovu i na onu stranu i da odu u dalalet i zaista je to potvrđeno praksi I to ne samo oni koji nisu islamo među muslimanima, nego i oni koji su unutar umeta. Slobodno vrijeme je ono koje im daje, odnosno šeitan iskoristava tu stvar u njihovom životu, da se zabave sa pogrešnim stvarima, da im uljepšaju stvari koje su zabranje, koje je haram i koje se treba čuvati. I da ih, da ih stopu po stopu navedu na strampuci su na dalalet. Od, govorite o, te, o teme možete posobno predavanje. Pogotovo to znači, slobodno vrijeme koliko opasno uh, za pojedinca. O tome, znači, uh, o tome najbolje primere imamo među muslimanskim porodicama. Uzmite među djecu koji, koji uh, kaj, kada imaju slobodno vrijeme pa se prepusti sami sebi. Gdje ih Kada se ne zabave korisnim stvarima, zato se prenosio na poznata izreka od Omera radi Allahanhu, kada kaže, kad vidim čovjeka ne radi ništa u čemu je hajr dunjaluka, materijalni ili bilo koji drugi, znači koja je, se korist vaća sam na dunjaluk, i kad vidim da ne radi s druge strane ništa što u čemu ima koris na ahiretu, kaže, ja takvog čovjeka ostavim, vidim u njima nema hajra. Naci oni koji sjede bez veze, dangube, dangube. Koji od osade, ne znam što rade osim da upale ovoje, upale ono i gledaj ovo i rade onu stanu sa ovim, stanu sa onim, druže sa ovim, onako bez veze. To bude prostor da šetan ubaci, da na svoj način, ubaci raznorazne vidove pomoću kojih ga skrene sa pravog puta. U najmanju ruku odvede ga od velikog hajra, pa ga svede na, na mali hajr ili na nikakav hajr, da provodi bezveze vrijeme. Četvrtu stvar koju je navodio Čenjaco, to je gaflet an zikrila. Odnosno, tu misli, uh, znači nemarnost prema Allahu Đelešanu. Odnosno, misli na dunjalk. A to se odnosi na umet i na pojedinca. Ljudi su jako zakopiran dunjalkom. I to je poznata, stvarno, ne temo se plahu obježivati. Zbog dunjalka i vjeru prodaju. Zbog dunjalka vjeru mijenjaju. Zbog dunjalka vjere nemaju. I to je poznata, stvarno. Zeliko kur'anski jajte objavljene po pitanju dunjalka i njegove, njegove privlačnosti, njegove opasnosti i njegove obmane, u kojima Allah Žešanu nama, nas upozorava, nemoj da vas obmane, da vas obmane dunjalka. Nač ljuba prema Danjalku. Sljedeć uzvarkoj navodi a to je suhbe seyyah, a to je loše društvo. Nač ovo sve govorimo na nivou pojedinca. Šta su razlog da vodi pojedinca da čovjek skrene sa pravog puta. Naravno nema sumnje da je da je loše društvo jedan od najvažnijih faktora. I zato se spravom kaže s kim si takavsi? Ako hoćeš čovjeka da znaš, pogledaj s kim se druži. Kao što su učenjaci Ahlusuneta rekli, kada vidi čovjeka, pa dođu u tvoje mjesto, a ne znaš ga, ne znaš na koje ojaki idi menedžu. Samo vidi, kaže, kod koga će zanočiti. Što, pa kod koga zanoči, odmati se osvane i pokaže njegove lice. Novotar rode kod Novotara. Tekvirđija kod tekvirđije onaj koji je popustio skroz odvek od sličnog njemu. Redax je slučaj da se miješaju ove kategorije ljudi. Ona odim nako plastičnije da bi, jer mi zazumijemo našu stvarnost. Znači kad hoćeš da vidiš čovjeka da ga, da ga skontaš s jedne strane pogledaj s kim se druži. Pa kad vidiš s kim se druži tu je to, ne može biti daleko. Ne mora značit uvijek da je s kim se druži da je na tome. Ali... Kad ga vidiš s kim je često, s kim druži, znači nema sumnje da, će, da, da ima bliskosti među njima, da ima sličnosti među njima u poimanju, gledanju na stvari. I toga se ne treba plahu obježivati. Sljedeća stvar koju navode učenjaci, a to je, kaže, meut, a to je, kaže, nada, duga nada. Ima vremena. pokajač se, vratit se. Napraviću sve se plani program životu. Sve ću zmijeniti. Ako ništa, maka ću svoje djecu odgojiti. Pa zaboravi na smrt koja može biti isto tu već ili sutradan. Ne razmišljajući o njoj. Konta Eamaru umeti bejne sitinu a sabinu. Kao što došlo u hadisu. Moj umet će živjeti između 60 i 70 godina. Pa konta to je to. Jel? Ima fore do Alhamdulillah, u našim krajima ljudi živi do je 80. godine, pa neki 90. Pa veli, ima vremena. Ima vremena da se vrati, da učini teubu, da se pokaji. Sljedeće što navodili učenjaci, a to je odgoj na emocijama, na osjećanjima. To je jako opasan odgoj, pogrešan odgoj. Nekom je to temperament, a nekom je to stil života. Da sve stvari mjeri isprav emocija. Kako, šta probudi kod njeg? Ako je Sirija, pa ga debelo pogodi, pa se isplaće, pa ga razljuti, onda on pljuje, pljuje pročititavog umeta. Od reda od muslimana, od uleme, do ovi, do oni. Kao njemu, žal on žali Siriju i Halebi ostalo. Ako je izbjeglica koji je došao u zapadni svijet pa mu doživi ovo, on to emocionalno doživljava ispoljava spoljava svoje stvari. I dok emocija drži dva, tri sata, pet sati, dva, tri dana i razmišlja o vjeri i ljubomoran za vjeru i nešto će uraditi. Kada ga emocija nastavi sa svojim stanalnim, klasičnim džahilijetom jer nema volje ni vremen da sjedne, da nauči i da ustraje na onome što je ispravno od vjere. Izgrađivati reakciju prema svijetu, prema okolini na emocijama najopasnija stvar. Prvo zato što se emocije mogu zloupotrijebiti. Zloupotrebljavaju ih mediji, zloupotrebljavaju ih pojedinci, a na najgore zloupotrebljava ga šejtan. Pa čovjeka navodi na stvari koje kada prođu emocije kaje se za njih, zbog njih. Odgoj na tome u islamu pojmanju islamskih pitanja, odgojne emocije, jako sporna stvar. A ona se često dešava. A to su oni dersovi Hamasa. Gdje se ljudi postiču, uh, u pozitivnom smislu, postiču se na ljubav prema vjeri, na, na, uh, na vraćanje vjeri, na gorljivost i ljubomoru prema umetu, prema stanju umeta. I sve to tako napuhano. Poput balona koji se napuši. I onda dovoljna neka sitnica da se probije taj balon i od njegovog islama nema ništa. Zašto? Zato što se nije odgojio na temenima osnova islama koji čovjek treba živjeti i u musibetu, i u ljepoti, i u rahatluku, i u bogatstvu, i, i u suromaštvu i kada ima i kada nema, i kada je u lošem društvu, kada je u ratu i kada je u miru. Muslima koji odgoja na ispravnim principima, podjednako se ponaša. Podjednako u smislu da, da ne ide ni lijevo ni desno, da je nestala. I zadnja stvar koju navode očenjaci, a to je da se ljudi prepuste, da se prepuste, uh, pogotovo je to aktivno savremeno vrijeme, to je i prije bilo, a to je ovim uh, svim mogućim savremenim medijima koji postoju da dozvole sebi da se preko njih vrši manipulacija sa njima a što narodno propaštava njegov iman pa zavisi ko, što, ko se od nas na što uhvati koje medije prati one gledane, one koji se slušaju one koje se čitaju šta od toga prati onda postaje plin toga što prati musliman koji tako izgradi svoju vjeru Znači postani, ustavi znači, sebe u situaciju, da mogu drugi sa njim upravljati. Da mogu drugi sa njim upravljati. Ne, ne mora, to znaš, on ima, mora imati zlu namjeru. Ali, prepusti se medijima, za koji ne znaš, čiju pouzanost ne znaš, čak i izvor, i pozadinu, i namjeru šta radi, kako radi, šta ime s, cilj sa time, Uh, dovodi situacije ono što mi imamo danas u, u, Među muslimanima A to je da ono što se iznese u vijesima Da automatski prihvataju Sve što je došlo Da bez provjeravanja reaguju A dobro znamo kako se sa svim, svim Možete zlupotrebljavati Kako se mogu sve stvari uh, Pogrešno tumačiti I uh, pogrešno prikazati Sodno onome ko odašil tu vijest I prenosi Neki učinjaci su dodali druge stvari. Meni je bilo cijest samo da, da navedem ove stvari ovde sa strane uzroka skretanja sa pravog puta pojedinca. I to je tema za sebe, ono se mogu posebno držati predavanje i držati predavanje o tome. Ali ona bitnija, najkrupnija, najkrupniji, najbitniji uzrok skretanja sa pravog puta, a to je sa, na nivou bešerijata, na nivou čovečanstva. Uh, taj, uh, taj uzrok, taj podje najbitnije je da ga čovjek musliman zna. A on se vača, znači sad govorimo o tom, tom najbitnijem uzroku, skretanja sa pravog puta u, na nivou čovečanstva. Polazimo od osnova. Da Allah subhanu wa ta'ala stvorio stvorenja radi ibadeta, da njemu čine ibadet. Kao što je došlo u poznatom koranskom ajetu. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون yani je stvorio ni džine ni ljude osim da me obožavaju odnosno da mi i ibadet čine smisao našeg postojanja cilj našeg postojanja cilj našeg stvaranja da budemo pokorni Allahu džeshanu da mu obadete činimo Allah džeshanu ne želi od nas da mi da mi se znojimo umaramo zamaramo radi dunyaluka radi opskrbe kao što u nastavku ajte je došlo ma u ridu min hum irisk. ja ne želim od njih risk Allah Žešanu od nas ne treba, materi Allah Žešanu, ne treba materijalna sredstva u ridu ne želim da me oni hrani Allah Žešanu nema potrebe za nama niti ćemo naša bogobajadnost njemu povećati kod njeg nešto niti naša nepokornost njemu će umanjiti kod Allah Žešanu nešto kao što došlo u drugima šarijanskim tekstovima Innalahu huwa razzaqu dhul quwwatil Allah je šano onaj koji daje mnogo rizika. On je onaj koji obskrbljuje. I koliko god nam da, nećete umanjiti ništa od njegove moći i njegove snage. Dhul quwwatil matin. Onaj koji ima ogromnu snagu i moć. Allah je šano nas je stvorio na toj osnovi i sa tim ciljem. I naravno, čovjek se rađa po prirodi svako djete se rodi po prirodi na ovome rodi se potvrđujući Allaha subhanahu ta'ala znači spremno je po prirodi da bude Allahov rob, da mu čini ibadet, međutim kako odrasta s vremena na vrijeme on skreće s pravog puta ako ga odgajaju oni koji ga odračaju sa pravog puta odnosno kao što je došlo u vjerodosnom hadisu, spominjali smo ga do sad Kada mu uh, uljepšaju šeitani, insa i džina, uljepšaju mu dalalet. Kao što došlo u vredosovim hadisu. Feč taletu šajatin. Čovjek se stvori na, na, na tevhidu, bude rođen na tevhidu, na fitratu, pa ga onda, znači, dosti, dostignu ga šeitani od ljudi i od džina, koji ga zavedu i odvedu na stran puticu. A to mi imamo, jel, praktično to je vidljiva stvar, ne može niko negirati. Pojenta je ovdje, znači, da je teuhid ono na čemu je čovjek, na čemu je stvoren odrođenja. A da je ona devijacija koja se desi poslije sa odrastanjem insana, sa djeteta, odnosno pogotovo najgora stvar, a to je širk, da je to nešto što je iznimka, što je anomalija, što je bolest. Kao što kaže uzvišeni fa aqim wajhaka lid-dini hanifa kaji okreni tvoje lice vjeri hanif hanif znači monoteističkoj ona ono vjeri koja, koja priznaje samo Allaha subhanahu wa taala za gospodara kome se čini ibadet fitratu allahi allati fatarana aliha kaže to je Allahova fitra to je priroda Na koju je Allah stvorio nasaliha? Kada je on stvorio ljude? Na čemu je stvorio? Nači da da potvrđuje Allaho Subhana ve monoteizam, da je on jedan jedini gospodar, jedan jedini koji zaslužuje da mu se bade čini. La tabdil li Nema promjene. Kada Allahovih stvara, kada Allaho Allahovih stvorinja, šta nima promjene. Nači Allah čovn tako i stvara. A ono što se desi poslije, od alaleta, od širka, od odpadništva, to je, znači, skretanje sa pravog puta. Naravno, tu potvrđuje onaj poznati hadis, dosta smo ga već spominjali, Mutefakalehi, Kulumevludenju uledala fitre svako, novorođenče je rođeno na fitri, na prirodi, na tevhidu, na imanu, fe ebevahu juhevvidanihi, uvoj naseranihi, uvoj međisanihi. A kaže, njegovi roditelji ga, kaže, način je učine ga židovom, ili ga učine kršćaninom ili međusijom a to su misli u stvari svako druga vrsta dalaleta. Da, je, da, da se musliman postaje nakon rođenja, a ne da se, da se ne, ne rađemo na tevhidu, došlo bi u hadisu da, da poslije ga roditelji načine muslimanom. A nije tako došlo. Znači oslova mu je islam i tevhid. I ovo je jasno, jel? Ovo mi znamo. Ili kao što je došao u Kuranskom aju suure Baqara, nas ummeten kaže ljudi su bili ummet jedan. Fa ba'athallahu nabiyyin mubashirin mu wa mudzirin. Pa Allah je poslao vjerovjesnike koji su obeseljavali i upozoravali. Ovdje imamo u ovom imamo qira'at. Qira'at koji se prenosi od Ubay ibn Ka'ba. A to je, da imamo ovdje dodato, kaže, uh, kane, kane nas umetom vahide, bili su ljudi, jedan umet, fahtelefu, u ovom kirajatku u Bej ibn Kaba, kaže, fahtelefu, pa su se razišli. Čemu se razišli? Otišli, bili su umet vahidi, kaže, bili su umet vahidi, znači bili su na ispravno akidi, bili su na ispravno akidi, fahtelefu, pa se razišli. Jedni su otišli u, u kufr, u širk, a drugi su ostali na ispravno. Feba'at Allahu, ne bi jim. Pa Allah šanu onda poslao vjerovijesnika, odnosno poslanike i tako dalje. Jer slati poslanika ako su ljudi bili jedan umet, na ispravno akidi, na ispravno, nije bilo potrebno da se šalio poslanici. I zato prvi poslanik koji je bio poslan je bio Nuh, alaih Kada se desio širk, prvi širk, prvo skretanje u akidi na novo čovečanstvo se desilo u Nuhovom narodu. Znači prvo skretanje na novo čovečanstvo se desilo u Nuhovom narodu. Skretanje sa tevhida u širk, sa ispravne akide u devijaciju. I to je poznato, znači to se zabilježi, to spominje Abdullah ibn Nabasa od, od celefa ovog umeta, koji su kada su tumačili, ovo pitanje, skretanje, kada se deslo znači uopšte kod čovešanstva, spominje su desilo kod nuhovog naroda. Kaže Abdullah ibn Nabasa, kanebejne ademo nuha alihime selam ašeretu korunu. Između adema i nuha je bilo deset koruna. Koruna, ta riječ ima više značenje. Može značiti stoljeća, može značiti određeni vremenski perioda i to je najispravniji. Između adema alih selam i nuha alih selam, znači bilo je bilo je, bilo je znači deset vremenskih perioda Kaže, kulluhum ala l Islam. svi su bili na islamu. Kad kaže na islamu, ne misli na islamu ovo našem, čemu pa smo mi, nego na teuhidu. Bili su na ispravno akidu, a onda se dešava, znači, kod ko naroda Noha, alaihi selam, dešava se ta devijacija da je, da, je, da je nastao širk. I to potvrđuje, to pojašnjava uh, Ibn Al-Qaim u svojim uh, uh, mnogim knjigama, ovo pitanje, ono što nas ovdje interesuje, a to je, znači, kada se desila devijacija na nivou čovečanstva, onda je to bio razlog povodu da budu poslati vjerovijesnici poslanici. Ta devijacija je bila skratanje u stvari u Tevhidu. Znači, skretanje u Tevhidu, odnosno u Širk. I to se desilo u Nuhovom narodu. Poznati događaj pojasnijeg Abdullah ibn Abbas, a to je da su, znači, dobri ljudi koji su postavili u Nuhovom narodu, da nakon njihovoj smrti da su im napravili slike ili kipove pa su uh, narod šeita ih ne ubijedio u to pa su onda oni slike kipove stavili na mjesta gdje su oni okupljali, gdje su sjedli gdje su, na svojim sjelima pa nakon što je prošla, prošla ta prva generacija koja je znala razlog što su napravili te kipove i slike i zato u islamu zabranjeni i kipove i slike jer su one sredstvo koje vodi u veliki mali širk pa, je, pa su poslije ti kipovi počeli, počeli su ljuda i božavaju ali oni bili personifikacija dobrih ljudi. A to imamo i ovom umetu, o tome smo već govorili. Evlije i ostali, šahidi, kaburovi i tome slično. Što se tiče arapskog naroda, arapski narod je bio, znači, Arapi prije Islama. Bili su na vjeri Ibrahim a.s. Bili su, znači, na ispravnom akidu sve nije došao, a to opisan opisano u verodosom hadisu, sve nije došao na Amr ibn Luhaj, Huzaji, koji je otišao u Irak i vidio tamo da imaju kipove, da obožavaju kipove, pa se to svidjelo, pa je donio kipove u Meku, pa je promijenio vjeru Ibrahima. Što vjeru Ibrahima? Jer su Arapi u Meki bili na vjeri Ibrahima, alaihisselam. Nakon toga se reširio širt u Hiđaz, prvenstveno u Meku. Poznati kipovi koji su bili, vi znate kada je poslanik, salalam, kada je uh, osvojio, oslobodio Meku, da je bilo u kabi Ka ni manje ni više nego 360 kipova koje on strušio. Pa Allah Žešanu, znači, nakon uh, nakon devijacija, skretanja u sljedbenicima Ise, alaihisselam, kada su oni otišli u Kufri, dalalet, poslao je posljednjeg vjerovijesnika Mohameda, sallalahu, alaihisselam, koji je bio nagovješeno dostali ostalih da će biti doć kao posljednji vjerovjesnik posljedni poslanik. Pa je došao poslanik, sallalahu, pa je pozvao u tevhid, u borbu protiv širka. Znači, najbitniju stvar sa čime je došao islam, a to je uh, Teuhid, a to obožavanje Allaha subanao tala. Borba protiv širka, kao, kao suprotnosti Islamu i svemu onoma čemu su bili eh, postanici, jer je se prije Muhameda sallallahu alaihi sallam. Pa je postanik sallallahu alaihi sallam na tom putu, znači nakon 13 godina u Mek, eh, pa kada je eh, učinio hižu u Medinu, pokrenuo i borbi na tom putu. I nakon mukotrpnog djelovanja i rada, vratio se Teuhid ponovo u Hiđazu, u i Medini. Nakon širka uspostavljeni Teuhid, ponovo je vraćen Milet Ibrahima. Milet Ibrahima, to je monatoizam. Čisti Teuhid. Polomljeni su, uništeni su kipovi. Ali kipovi, širk se znači, ne manifestuje samo u onim bukvalnim kipojima i dolima, kako to kod nas prevodi nego širk ima raznih vrsta pa se nažalost tako i desilo nakon tog nijameta koji se desio sa poslanikom alaikum, i prvim generacijama ovog umeta poslije toga kada je zavladao džahl u muslimanskim zajednicama sredinama ponovo, ponovo se proširio širk i to je nagoviješteno U vjerodostojnim hadisima na je još i naći ovom umetu ponovo proširiti vratiti širk. Kada se muslimani po, pomiješali svoju svoje poimanje vjere sa sa e, drugim e, poimanjem e, života, civilizacijama, kulturama, književnostima i tako dalje, što je poznato. Naravno, razog širenja širka u ovom umetu, tog skretanja te devijacije vraća se prvenstveno znači i na one Uh, misionara koji je spozival dalalet. A mi znamo, to se prvenstveno ogleda. Ogleda danas, danas i dan. Danas je zapisat u ovom umetu. A to je gradnja na kaburojima. Veličanje eulija i dobrih ljudi i šehida. Upučivanje upučivanje dovejnjima. Traženja da oni udovoljimo određenim potrebama koje može Allah. Jer samo jedino onda udovolji. Nažalost, to je jako prisuto dan danas u muslimanskom umetu. Da se određene vrste i badete osmjeravaju nekom mimo Allaha Čelešanuhu. I to muslimansko umjeta među muslimanima. Da se kolju u kurbani, da se vrše zavjeti onima koji su kaborovima. Da se vrši takozvani teovesun, posredovanje između tih eulija i onima koji su kaborovima. Da oni budu posrednici između nas i Allaha Čelešanuhu. Znači, e, zastava širka je podignuta već odavno umetu. I ona postoji. I to je taj veliki uzrok dalaleta i skretanja, najkrupniji, najbitniji. I zato je najbitnija i najveća borba u ovom umetu po pitanju e, vraćanja, e, vraćanja vjeri je u stvari, u stvari jel, borba protiv širka i velikog i malog umetu. Ako bi neko rekao, pa dobro, šta je sa kufrum? mi smo već govorili o tome kufr, odnosno ateizam je jako rijedak uopšte među čovečanstvom a i među muslimanima mi danas kada bi jel, analizirali muslimanski umet oni koji sebo braju među muslimane i kada bi pitali imali neko među, znači, koliko je njih koji su čisti, pravi čisti ateiste koji, koji, e, koji kažu tvrde ne uzmeđu da ne postoji Bog, da ne postoji Allah Đalešanu to je jako mala skupina ljudi Većina ljudi, velika većina, oni koji priznaju poslanje Allah-đeršanu, međutim, njihov problem nastaje oko, oko toga kako se komunicira sa Allahom-đeršanu, kako se znači obožava Allah-đeršanu. Znači, oni koji negiraju poslanje Allah-đeršanu, poput faraona, uh, oni koji vjeruju samo u materiju, uh, komunista savremenih, i tome stično, je, je vrlo mala grupa ljudi, Problem između vjerovjesnika poslanika i naroda kojima su bili slati počevo od nuha do dana danas Nuhu naroda dana danas i Muhameda sallallahu alejhi i onoga ako je on poslan on je poslao svim ljudima na zemaljskoj kugli problem je u tevhidu ulohijeta lohieta znači kome se upućuje ibadet i kako se on upućuje a negiranje poslanja boga ili allah je uopšteno to je znači jako rijetka stvar među ljudima Ovo je znači, najkrupnija, govorim o njoj, znači, najkrupnija devijacija na nivou čovečanstva koja se desila, a to je stvari skretanje sa Tevhida. Odnosno širk koji se pojavio u, u, na, kod naroda Nuha iselam, i koji dan danas traje, dan, znači jako je raširen širk u raznim oblicima. A on je ono zbog čega je došao Islam, zbog ti čega se, proti čega se bori. Islam je došao da se bori proti širka i da ospostavi tevhid, monoteizam. I ko tu stvar ne razumije Islamu, bojate se je da, znači, da, da da godinama se trudi i radi nešto, a da, a da ako promaši u ovoj stvari, u stvari poimanja tevhida i širka, Bojati se da može, da može skrenuti i napraviti veliku devijaciju u životu, čak otići, umrijeti na širku, na kufru. Onaj ko misli da je, da je najbitnija stvar u islamu, ahlak je da je popravljati ahlak među muslimanima, a da je ostala stvar jasna, da je kida jasna, taj u velikoj zabludi. Tačno je da je ahlak od islama. Tačno je da je, da je praktikovanje određen propisa od islama i mnoge druge oblasti koje islam pojasnuju i koje treba izgrađivati kroz odgoj, kroz život. Ali ova stvar, kufra i širka, tevhida i ono što mu je suprotno, to je najbitnija stvar koju jedan musliman treba naučiti. Najbitnija stvar. I žalosno je da musliman može sebi dozvoliti da bude u takvom stanju, da on... Znači, da, da tvrdi za sebe da je musliman, da izgovara šehadet, a da istovremeno čini i radi nešto što je oprečno islam. A mi to, nažalost, danas imamo. Mi, nažalost, danas imamo to da imamo skupine muslimana koji za sebe su ubijeđeni, uvjereni da su muslimani, a radi određene stvari e, e, i smatraju da je to odvjera od islama, a one su opreš na islamu. Islam je došao da se bori protiv njih. I zato je velika uloga na nama, brać. Na nama je velika uloga da u, na tom polju davamo veliku udiju. Da udio na tome u tome, znači, da, da se pojasnim ljudima šta je cilj stvaranje šta je njaj, najbitnije u islamu. Najbitnije je da obožava lašanu na ispravan način. Da i badite koji činiš činiš samo njemu. I da nema između tebe i Alaha Đalšanu posrednika. Bio on šeh, ova ili onaj. Bio dobri, ova ili onaj. Nema toga u islamu. Čak ni nevjerovijesnik i poslanik, sal, sal, sal, sal, sal, on nam ne može biti posrednik. Znači ovo je ta bila najkrupnija stvarna od voća čovečanstva, koja je razlog skretanja sa pravog puta, a to je pojava širka kod ljudi. A ono što smo rekli da je treći stepen, a to je uzroci, razlozi, skretanja sa pravog puta na nivou ummeta, društva, zajednice, islamskog ummeta, društva ili zajednice, to su neki učenjaci svrstali nekih 90 razloga. Ja sam jednom prilikom njih spominjao, sad ćemo i preleti na brzinu. Prva stvar najbitnija na nivou ummeta što je razlog skretanja sa pravog puta je džehl bi akida sahija znači neznanje ispravne akidi a razlog neznanja je u stvari okretanje od učenja ti akidi znači među nama ima ljudi koji apsolutno neće da utroši truda i vremena da sjednu, da poslušu, analaziraju da pročitaju šta je to u što ja vjerujem u što ja trebam vjerovat misli da je dovoljno da kaže Oni šest stvari, amen, tu bil, laj, vama, laj, ketiv, u kutubi, u rusuli, što učimo u Čak ne razumije već ni to što, što kaže. I da je to dovoljno, i time je postav musliman, idemo dalje. To je tačno, dovoljno da uđeš u islam. Dalje, znači, moraš da učiš, da izučavaš. Znači, džehl, naučenje, na izučavanje ispravne akide, je veliki problem. I zato ljudi, s vremena na vrijeme, padaju na ovom putu krene, počne držati se vjere, pa onda skrene. I toga ga imamo praksu koliko hoćete. Znači, nevođenje u računa o ispravno akidi, odakle se ona treba nučiti, kako se treba učiti, šta su najbitnije stvari iz akide. To su jako krupne stvari, jako bitne stvari. Čovjek može upasti u veliki grije, krađe, zinaluka, zinaluka, alkoholizma ili ovog ili onog i pokaje se to jer je jasno jer skoro svakom je jasno kad upane od ta igrija da je to haram i samo treba snagi da se pokaje se alačan, jer tu slijedi strast tijela međutim devijacija u akidi su u stvari šubhe i čovjek, znači šubhi se teško može riješiti za razku od, od strasti čovjek kada sledi strasti on skreni upadnije u grih i može on biti koban za njeg međutim obično se ljudi vrati pokaju se međutim kada skreni u akidi to su šube koje trebaju da liječi i treba vremene vremeno da ih izliječi i zato kaže Omer radijalahu anhu spominjali smo to od njeg izrekonu poznatu in nema tunqado oral islam, orvaton orve Kaže, zaista se kidaju, kidaju se veze islama, jedna po jedna. I da nešaj fil islami men lajkul džahilije. Kada naraste u islamu, među muslimanima odrastaju ljudi koji ne poznaju džahilijet. Šta ovo znači? Kada odrastaju među nama ljudi koji računaju da su rođeni na isprano, po imanju vjere na akid i tako dalje odnosno ja bi to naveo polutaneri nešto imaju od vjeri a nešto im fali i nešto iskrivljeno i odrastaju na tom objeđu da je to to, to islam to je vjera ne znaju pravi džahilijet ne znaju pravi kufr i širk jer da ga znaju pa budu spašeni od njeg osjetili li ljepotu islama imana da bi bolje o čemu se radi u izreci mi imamo primjere ljudi konvertita koji budu na džehlu, na kufru crnom, mrklom i onda Allah Želešanu ih uputi i onda kad se on prihvati vjeri bi znamo dobro kako to ljudi budu jak i čvrsti u vjeri samo kaže, je to od vjeri ljubav ljuba prema Allahu Želešanu prema poslaniku, prema njegovom sunetu čak i njihove žene one žene kad prijme islam, kaže, jel više Islama kaže, je više žene svoj Islama ješ u tom je hajr, jer je to od Islama To je pratikov poslanik sa sad najboljih generacijovog umrta i ne pravi filozofiju ni otok. Predani islamu, dok ovi naših što odrastu rođen budu islamu. Kaže, sve je stvar tomačenja. Nemoj. Pa može i ovo, može jednako, može i ovo, može jednako. Svoju on pamet popiju. Nema te, nema te predanosti, otvorenost, iskrenosti, jel li to odvjeri? Čak mi imamo među nama u našim radom, ljudi koji su bili čistom džahilijetu, nisu ništa držali vjeri. Pa se vrati vjeri, osjeti je slast, ljepotu imana i, i zaista se trude da se vrati, da se drže vjeri, praktije onako kakva je svjera. A dokaze, argument i vjeri su jasni. A onaj koji je mješavina nešto, nešto imao nešto, ili oni koji su rođeni u porodcu kojim bilo, islamijeta, oni su najteži slučajevi. Ja im ne da porodca da se da se uzdignu malo ja tradicija, ja ovo, ja ono i vas da se lomi između nečeg ne zna šta je ispravno šta je u redu, šta nije u redu hoće to uspjeti, kod vas neće uspjeti, je to bilo ovako je bilo prije upravljanosti, i napravio od vjere filozofiju veliku i pred jasnih argumenata postane vjera tako nejasna i postane ono kaže to je stvar tomačenja i gledanje, ali ti gledaš ovako, ja gledam ovako, idemo dalje međutim nije tako U nema širine. U fiskim propsima ako su čenjaci različili, imaju argumenti jedni i drugi, ima širine. Ali u stvarima, osim nekim detaljima, nekim sporednim meselama, a u ovim ostali nema širine. Znači, tu je put jasan. Drugi razlog koji čenjaci navode, prvo smo rekli džehl. Drugi razlog, a to što su malo prije spomenuli vezano za, za izraku, Allahanu, a to je te asub, lima alihi a bava ajdad znači e, gorljivost slijepo slijedženje i uzimanje onog na čemu su bili naši očevi djedovi i to je poznate kod nas to je tašan primjer, najbolji primjer kod nas ovdje pa makar bili na pogrešnu na batilu makar se to izmijenilo zadnji stotinu godina Kako su došli ostrugari ovde i u Titino vrijeme, makar se vjera iskrenila i promijenila, to je, kaže, naša tradicija. I mi to slijedimo. Uvijek je to kod nas bilo. Šta hoće ovi novi sa onim šarijalskim gaćama i onim širokim haljnama, valama, pokrivenim ženama, šta oni hoće? Kao da mi skine, ne znam da je prije stotinu godina, takva čitava Bosna i Hercegovina bila. Kao da ne znaju da je svaki rijez do kraja, do kraja uh, drugog svjetskog rata imao bradu. Da su žene bila sve pokrivene u onom čemu su uh, mnogi danas pokrivene Alhamdulillah. I ka, onda kažu ovo je naša tradicija, ovo je naš islam. Koji je naš islam? Jer se ne zna, uh, jer se ne možeš razvoj da izglede muslimanke i izglede kršćanke. Svijedno pravoslavne ili ortodoksne. Ove prav, ortodoksne ili ove, ove uh, katoličke. <tripti> kažu to je naša tradicija. Sada tu se vraćamo na Kur'anski ajet. "O <tripti> idza qila lahum ittabi ma anzal Allah qalu bal nattabi ma alfina 'alayhi aba'na." Ikada bude rečeno sledite, ono što Allah objavio, objavio je naš ajit da Šuranski ko kom obavezao da sledimo sunet poslanika sallallahu alajhi wa sellem. Oni kaže ne, mi sledimo ono na čemu su zatekli naše očeve. Naša tradicija, lepa. Ovako je kod nas nemojte na donost neku novu vjeru sektu i onda postane borba oko toga a onda drugi i treći dođu zbunjeni, ne znaju koju pravu pa se dvoume treći razlog tome slijepo, slijepo slijedženje u akid kako slijepo slijedženje u akid znači uzima akid od mjesta gdje je učio, ako je učio u nekoj školi Kako ga naučio on kad tako je akida? Tako ja učio od onih ljudi kojima ja ima povjerenje Bez da provjeri imali argumente za to koji idu u Kur'anu i na čemu je bio selefovog umeta. Pa onda uči akidu koje su suprotno onom na čemu je bio, na čemu ispravan akida nas Sunnete od džemata. od Džemija, od Matezila, od Esharijama, Turidija, od Sufija, od ovih od onih. Kao ovako je kod nas, mi smo ovako učili, uvijek je bilo kod nas vako. sufije Sufija su na donijeli islam ovde. Pa šta ako su donijeli je to sad argument treba slijediti ono na čemu su? Ili bilo ko drugi? Uvijek su bile odematoridije. Jesu došli. Jer to znači da su ne ispravnu. Istorija nije argumentu u širjetu. A onda nakon toga, znači od krupnih stvari unutar umeta, što odvodi ljude sa pravog puta, su naravno što smo već malo prije. A to je pretjerivanje u ljubavi prema Evlijama, dobrim ljudima. Dizanje njih na stepene koji ne zaslužuju i uvjerenja gajeći pre njima da mogu, da učine, da urade ono što, što samo Allah išanu može odraditi da dadne neku korist i da otponi neku štetu i da uzmaj i postrednik između nas i Alaha išanu ovo se dešava u umetu ovo je najžalostnija stvar koja se može desiti da se ovako uzvišeni velik ummet, kojeg Allah išanu uzdigao sa tevhidom da se spusti na nivo mušrika da mu postane vjera kaburovi I ono sve što se radi oko kaborova. Da danas ne možeš ljude koji predaju na fakultetima islamskim da mu kažeš da nije dozvoljeno grad ono što se grade na kaborima. Turbete i to. Nemoguće, kaže. To skod nas uvijek bilo tako. Nemoguće da naši ljudi to ni znali. I da mi imamo od 1500 godine dan danas imamo ovde turbeta i kaborova ograđen, napravljeni. A da to nije u redu islamski. Opet, historijski argumenti. Nažalost, A mi smo malo prije govorili, kada se pojavio širk i preko koga, baš od dobrih ljudi u, u, u, kod naroda, nuha alih selam. La te darunne alih etekom, nemojte ostavljati vaša boženstva. Volate darunne, ved dan, vala suvan, vala jeguta, vala juka, vanesra. Nemojte ostavljati vaše dobanesva, nemojte ostavljati koga, ved da, suva, jeguta, juka, sve su ovo bila imena dobrih ljudi u narodu, nuha alih selam kojima su napravljen ekipu pa su postoji obožavan to je taj širk a onda da ne govorimo znači ovo se ima poklapanja s nekim stvarima koje se navodili e, u uzrocima koji odvodi na, na, sa pravog puta e, koji se na nivou umete i na voj pojedinaca znači jedna od krupnijih stvari a to je dunjaluk mi da govorimo o toj stvari koliko su muslimani predani dunjaluk a nema i ni dunjaluka iako, iako ima i sva bogatstva opet ima je Dunjalka, opet se na zadnjoj u ljestvici među današnjim narodima i državama, a predani su Dunjalka, zbog Dunjalka su ostavili vjeru, zbog Dunjalka žrtvuju vjeru i sve što je vezano drugo. I čak misli ono što ima od Dunjalka, to je problem kod pojedinca. Misli da je to od njegovih deset prstijus koji se on znojio i radio, ličeći Karuna. Kale, ala ilmin indi. Ja sam, meni je dato što imamo imetka zbog znanja koje ja imam zbog mog truda, zbog mog znoja a u stvari što Allah je li šanu taj koji daje Allah je li dao i nas i to što postoji Zato Allah je li šanu stvorio i vas i ono što radite sve što radi, što se trudimo, što se znovimo, što imamo to Allah je šanu dao od njegovog fatla i od materijalnog, i od naučnog, i od znanstvenog, i ono, sve to je to od Allahog padla. Padla se uvijek vraća Allahog Đelešanu. <kuh> I onda, još da opet prevedemo kraju, kad dodamo tome, loš odgoj u kući, šta je razlog od skretan sa pravog puta, ne imamo odgoja u kući, ili imamo pogrešan, ili skoro nikakav. Roditelji prepusti dijete, škole i ulici. Pa s se druži, to društvo ostavi traga na njem. Školi šta uči, tako ga i formiraju. A onda se pita, što mi je djete ovako kako jeste. I to pita se te kad djete naraste u 15. i 16. godinu, a vid kaže, ne su šane. Ja vam kažem, nek' ono neće. Ja vam ude ovu, ja je ono neće, ja Ka, kažem, će jesu, da pokrize, na neće. Kačudi me to, kaže. Možeš mi, kaže, objasniti, pa mogu. Gdje si bila prije osa godina? šta si radila oni 8 godina prije toga učeš si od Gajla na se si je od Gajla što si djete nije pokrilo od 7. godine kada je u školu a ne sad kad se svi zapamtili kada kad je otkrivena što nije počelo kanje od 7. godine pa od 10. i sa, sa Batinom gdje ste tad bili a te kada prođe voz kaže a vid kaži djete da. ne su da ne vodimo to je poznate po, poznate devijacije kod nas i onda kad ovo me još dodamo medije koji navelko ostavlje negativnog traga na i velike, i mlade, i na djecu, i na odrasli, i na muško, i na žensko. Znači, sve jedno, znači, one gledane, one slušane, ili one koje čitamo medije. One uništavaju, bez ikakve se uništavaju, ne samo ahlak, uništavaju akidu muslimana. U najmanju ruku pretvore muslimana U osobu koja treba da se zabavi nekim zabavama. Da provodi vrijeme u nekim bezveznim stvarima. I onda se, ja, kod nas druga strana suprotna tome. Oni koji puno razmišljaju umetu, koji se sekiraju umetu, ali na pogrešan način. Na pogrešan način. Dozvoli sebi da potpadnu pod jednu skupinu koja je primijetna kod nas, a to je oni koji prijeteriju tekviru. I onda pre, znači pređu iz jedne krajnosti u drugu krajnost koja je također pogubna, koji također treba liječiti. A ovo me, ako još dodamo, kad je ovim stvarima još dodali stvari koje su neki drugi učenjaci govorili, a to je da, da se mnoge generacije muslimana, skupine, apsolutno ne vraćaju na učene ljude u svom poimanju, razumijevanju i praktikovanju vjere nego onako šta gdje nađu šta gdje pročitaju znači ne vraćaju se na ljudi koji zaista imaju zasnovanje znanje na Kur'anu i na vjerodosnovnom sunetu koji su učili koji su provjereni koji su stekli znanje kod pouzdani, u poznanju škola kod poizdani učenjaka i naravno rezultat toga bude znači rezultat toga bude da bude prepušten svojim strastima u pojimanju određenih stvari i mesela, da ne zna, znači ne zna razpoznat od učača pjevača, od uleme do vajza. Ko njeg je to svi isto. I naravno on da se tu još, ako se se tu ubaci još takozvano ulemause latin, uleme, u ladara ili ulema države i ako ona ubaci svoj svoju ulogu i ona daj svoju udio i ono se dešava da odrastaju muslimani i omladina i generacije odrastaju generacije koji, koji se razvlače između onih koji preteruju po popuštanju i oni koji preteruju u, u, uh, u pogrešnom poimanju šerijata a to je uh, preterivanje u tekfiru Te dvije krajnosti imamo, nažalost, a treba nam sredina. Zašto? Zato što znači što se ne vraćaju na istinsku pravu lemu, koja dumači širijet onakav kako dosla u širijeskim argumentima. Znači, oni koji, koji ne, ne daju fetva na osnovu svojih strasti i in na interesu državi, koji ne pričaju samo o meselama hajza ni fasa i propisima onim ahlaka u nebitnim, nego govori o gorućim i bitnim stvarima koji su bitan za umet i za muslimane, koji reaguju na svaku stvar i teba reagovati. Zbog čega biva i zatvoreni i protjerani i istjerani. Takvi je, Elhamdulillah, ima. Ili, onaj težiji slučaj još od evajacija, to je da imamo generacije koji odrastaju i uče islam od onih koji su na notariji na iskrivljeno shvatanju vjeri, koji imaju džehla u akid, kod nas to prisutne, od sufija i njima sličnih, od ode džemata koji imaju iskrivljeno poimanje vjeri, i onda od njih uzimaju vjeru, od njih uzimaju tumačenje, i tako odrastaj. I narodno da iz, iz toga svega izađe jedan veliki buškuriš među muslimanima, veliki nesporazum, veliko razilaženje, velik djepazon velik šarenila u poimanju islama, sve ove stvari koje smo naveli znači uh, sve one imaju imaju udio u tome zašto mnogi od od ovog ummeta onog koji su odazvali Muhammed sallallahu alejhi oni koji su koji, koji, koji, koji uh, ka se kaže al dava koji je postan Muhammed sallallahu alejhi ve svi oni imaju znači svi se obuhvataju pod ono što se smatra povodom uzracima, razozma, zašto skrenu sa pravog puta sve bilo to na nivou čovečanstva ili na novog umeta zajednici ili na novog pojedinca da završimo s ovim znači završetak s ovim je bio to da je obaveza svakog muslimana i muslimanki da se vrate na Allahov kitab i na vjerodostan sunnet i da ih nastoj razumjeti onako kako su razumjela prve generacije selefovog umeta jer kao što kažu mnogi učenjaci ili kao što je rekao selo imam maliqa la ni asluha akhir hadhihi al umma illa kama neće se popraviti zadnji ovo umetu osim onako kako se popravle oni u prvom ovom umatu A to je vraćanje na ono na čemu je na, čemu je bio, na čemu je Kur'anu, na bio suneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve znači ispravno poimanje prvenstveno u akidi, a onda i ostalim oblastima života. Znači to je prva najbitnija stvar da se akida uzima, ona je znači, srž, ona je suština tvog islama. I ako u njoj promašiš, znači devijacije nakon toga su u raznoraznim oblicima uh, znači omogućene zbog tog prvog promašaja. Naravno, ova stvar, kad govorimo o akidu, znači, opet je podlačen, znači, ovo, govorimo o uzrocima skretanja sa pravog puta, iz razloga, samo jednog jedinog večeras, a to je da nas posaknem, znači, da se ne bi desilo da skrećemo u ovim spomenutim stvarima, a to je da moramo puno vremena posvetiti izučavanju islamske akide, provesti vremena i vremena, proći toliko i toliko knjiga, prešljati dersova i dersova, iste knjiga od različitih predavača, Da bi se to sleglo kod nas, da bi jednom sa te strane bili zaštićeni, sa, sa strane znači, uvjerenja, akajda, a ono što nas potrefi u životu od musibeta, od belaja, od problema u porodici, od ratova, od ono, znači to je sastavnji dio života svakog od nas, to se svugdje dešava. Ali, da znači, će čovjek sačuvati s ove strane, s akidijske strane, to ne može osim da se posvijeti izučavanju i učenju istopravnih izvora od istopravnih ljudi. A to je moja najkrupnija stvar koju može uraditi u svome životu. I ona je najbitnija. Pravod na njoj najviše, što više truda što više vremena, nije nikada gubitak. I zato, znači, na kraju ovog poziva prvenstvo seba, onda i vas sve, znači, da najviše vremena potrošimo na ovom polju Najbitnija stvar jednog muslimana je da ima ispravno poimanje i vjerovanje. I nikad nije dovoljno što, što provodi toliko i toliko truda iznoja i učenja i izučavanja na, na analaziranju, slušanju i pojmanju akideskih pitanja. Jer i toliko ima detalja, toliko ima nezgodnih slučajeva, klizavi terena gdje čovjek može skrenuti. Tako da čovjek se mora nadružati sa svih strana da bude jak i snažan, da bude on temelj, da bude jezgra u svojoj porus, u svojoj zajednici čvrstine i snage u poimanju vjere i da se to od njega dalje širi. Ja molim Alaađe Šanu da, da sve nas e, okupi na ispravno akidi, na ispravno poimanju vjere, da nas učini stubovima islama u ovim krajevima, koji, e, koji ispravno poimaju islam, ispravno ga tumače, ispravno ga sprovode u praksi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا سبي سل بايا لم تزل